«Правда, колись на тому місці була козацька криниця», – трохи пом'якшив свій присуд. «А прізвище твоє пташине, який давній предок мать яйця драв?» «Пташини?» – здивувався і образився дядько. «А я думав!» Що він думав, не доказав. Пішов до воріт, біля яких стояв мотоцикл. «А дід сів на ганку» і заходився натоптувати грушеву люльку. Пахло гвоздиками і хроном згороду. Замитті запахи задавив пах міцного дідового тютюну. — А Сулак, село давні? — запитав Валерій, і здивувався, що раніше не поцікавився цим, і що це йому цікаво зараз. Дід ледь підвів брову, осудливо чи вдоволено, і припалив люльку. Давні. Козацький шлях тут проходив. Татарин чи половець загубив підкову, а може й голову. Ну а наше губилося без ліку. Туманами літ усе те опити. Сулима тут гуляв, і Брюховецький із своїми гультіпаками забігав. Самойловича поповича колись це були володіння того самого. Шевелій сам любив напускати туману. Була в нього і якась історична книжка. Читав її, пильно читав. І що особливо в дивовежу Валерієві, передплачував також журнал «Вокруг світа». Збирався помирати, а в світ вдивлявся пильно. «Розкажіть діду», – попросив тихо. «Про що?» – пахнув той димом. «Що знаєте?» «Е, Валеро, я знаю багато». Не похваляючись, а тільки, мовби стверджуючи, сказав дід. А чого це тобі прикортіло? Часу в мене на розкази залишилось мало. Валерій хотів сказати, що в нього слухати ще менше, промовчав і пошкодував за бездумно прожитим часом. У світі немає нічого дорожчого за час і дешевшого теж. Нічим ми так не дорожимо, і нічого так не марнуємо. Час – найбільший лікар і найперший руйнівник. Що він зробив, того вже не переробити. Валерій і цього не сказав. Ваш зеленець ще й не висіяли, Отказав їхнім сільською примовкою. Ось підлікуєте радикуліт. У світі є тільки хвороба, яку не можна підлікувати. Яка? «Старість? Не тільки старість», – думаючи своє похмуро мовив Валерій. «Колись усі хвороби лікували», – заперечив дід, – «хоч люд умерло і більше. Наш Дземський, він перед самою війною помер, свого брата навіть од раку вилікував. І не тільки брата». Валерій не вірив дідові, але цікавість взяла гору. Либунь, вона й привела його до шевелія. «Як же він його лікував?» запитав. «Голодом! Голодом усі внутрішні хвороби можна перемогти. Тільки це дуже важко. Мало хто витримує, щоб і крихти хліба не взяти в рот». Валерій відчув, як йому щось напнулося в грудях, а тоді попустило і стало жарко. Аж чоло зросив піт. І вже не так отшевелієвих слів, як от думки, що він теж читав про це у якійсь книжці. Цю теорію там заперечували, навіть висміювали. Але наводили і її вихідні посилання. Перебудова організму. Повна і різка перебудова. Вона змушує організм жити по-новому. Навіть народжувати інші клітини, і іншу кров. Так ось, що всі ці дні шукала його думка. Ось за чим не палав порожнечі, В якій він знав, що щось лежить. Він уже йшов до неї, шукав її. І чого не спробувати? Адже нічого не втрачає. Так і нічого. Валерій відчув таке напруження, Аж йому потемніло в очах. І за тим напруженням навіть згубив нитку. Уже й не намагався пригадати зміст прочитаної колись брошури. Бо те, що стосувалося до його хвороби, пам'ятав добре. Можна було вирішувати не тут. Піти обдумати все на самоті. Але він боявся, що втративши мить, більше її не поверне. Це мить віри, надії. Вона вже не повториться. Нею мусить жити й далі, або поховає її. Тільки тепер він зрозумів слова отого похмурого лікаря для самозахисту. Тобто хворий може спробувати шукати засобів сам, навіть усупереч усім їм, лікарям, або віддати перевагу одним лікам і лікарям перед іншими. Саме слово «самозахист» було страшне. Вже тим, що залишався сам. Але й ховало в собі якісь іскорки надії. «А ти, хлопче, мабуть, трохи недужий, сказав Шевелій. «Може, застудився?» «Застудився», – хрипко мовив Валерій. «Так я тобі ось зараз винесу липового цвіту. Завариш круто і вип'єш. Переспиш, як рукою зніме». ними. кульком липового цвіту він і пішов до свого сховку. Всю дорогу важко роздумував. Треба було когось покликати на поміч, з кимось порадитись. Але і те, що радитись йому немає з ким. Лікарі заперечать категорично. Та й хто візьме на себе таку відповідальність? Тут має вирішити сам і визначити міру свого терпіння та стійкості, і мусить повірити в той шанс. Там писалося: Якщо організм молодий,